Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregård, Nedim Yazar og Marie-Louise Toxvi. Hvor har jeg savnet jer begge to? I lige måde. Man kan sige, det er jo ikke sådan, så øh, jeg ja, i de to måneder, vi ikke har lavet Politiradio, ikke har fornøjelsen af jer i medierne. Du har jo nærmest ikke kunne åbne en avis eller en radiostation, der er noget som helst, uden at skulle høre og læse om dig, Nedim Yassar. Ja, men jeg har også kun mærke på min søvnrytme. Den er sådan lidt ude af balance lige på Altså Altså hvordan? Er de her e... tidlige morgenflader eller noget? Ja, så er der er morgen, og så er der middag, og så er der aften, og så er det TV2 lige plus kl. 22, og så skal du op igen klokken 8 om morgenen for at lave noget andet. Mm. Altså, og grunden til, at du har været overalt, skal vi måske lige sige for dem, der ikke har åbnet en avis eller tv's to måneder, det er jo fordi, du bliver brugt. Du er nærmest yndlingseksperten nu på alt, hvad der handler om bander og bandekrig, ikke? Det er det, jeg hører i hvert fald. Mm. Og den der kan man jo læse, hvis man gider på EBDK og ekstrabladet nu, du er sådan set blevet rigtig journalist. Det må man sige. Ja. Ikke en måneds tid har det været? Jo. Hvordan går det med det? Det går godt. Der har jo været nok at skrive om. Med, blandt andet bandekrigen. Ja, det er jo dybest set vel i dit, dit gamle arbejde fra politietiden, du vender tilbage til. Ja, det, lige nu er det i hvert fald det, som, som føler rigtig meget. Altså når I, det handler om banderne på Nørrebro? Ja, det, er, det er jo de, de samme steder, som man beskæftiger sig med, og de samme personer, så der er lidt et, et cross-over. Hvad kan folk kende dig, når du kommer ud i de der mere betændte områder på Nørrebro, og de banderelaterede typer, du skal tale med? Ja, der har været, der har været noget gensynsglæde og, og snakke om gamle dage, når jeg har været ude og, og tale med dem i, i nu i en lidt anden anledning end, end tidligere. Men er der, så er der nogen, der tror, du stadig er politimand? Øh, nej, jamen, altså, der, der var en enkelt gang, hvor der var lidt, øh, lidt forvirring Jeg øh, var ude at tale med, med nogle bandemedlemmer ude fra, fra Mønlerparken Og der var en enkelt af dem, der, der godt kunne huske mig fra gamle dage Og så var der på par stykker, der ikke helt lige kunne finde ud af Hvad fanden, øh, at, at nu var jeg ikke i politiet mere, men i, øh, i, i en lidt anden rolle øh, så, så der var lige lidt forvirring der, men det fik vi, øh, det fik vi hurtigt styr på Og så, øh, ja, som sagt, så fik vi snakket lidt om, om gamle dage og øh, endnu mere interessant om, om nye dage Ja, fordi det er vel trods alt det, du skal skrive om i avisen gået for? Ja, men, øh, men det er jo altid, som øh, med alle andre ting, så er det godt at vide lidt om, hvad der er foregået før, hvis man skal forstå det, der foregår i dag. Så er det nemmere for dig, tror du, eller, eller sværere, når, med den fortid, du har i politiet, Og skrive om lige præcis de her ting? Øh, det, er en, det er jo en kæmpe fordel, det er det. Altså blandt andet fordi, at man jo øh, forstår mange af de her... Øh, struktur der i i bandemiljøet, og kender mange af de ting, der ligger til baggrund for nogle af de uoverensstemmelser, der, der sker i dag. Og så, helt konkret, jamen, så er nogle, øh, nogle af de ting, som, som jeg beskriver i, i, når man, i de her artikler, det er jo ting, som jeg selv har oplevet. Altså, når jeg beskriver for eksempel øh, LTF eller den tidligere Blågårdsplads øh, bandekrig med, med, med HA, eller hver eller hvem det kan være, jamen, så, så ved jeg det, fordi jeg har stået midt i det og øh, har oplevet de her ting. Så... Øh, så, så det er en fordel. Så det er simpelthen lidt et kub ekstra, der har gjort der ved at høre dig? Det øh, vil ved mene. Jamen, øh, det er jeg helt enig i, men jeg er vældig glad for, at du også får lov til at sidde her og øse af din erfaring og indsigt. Øh, som sagt er det jo to måneder siden, vi øh, har været i luften sidst med Politiradio, og nu kommer vi så hver eneste søndag frem til en gang til næste sommer. Er der, har I nogen øh, nytårsforsætter til den, den her, hvad man kan kalde, nye, nye sæson? Nogle ønsker? Øh, øh, ja, nogle af de der lege, du plejer at lave med os, hvor vi skal gætte nogle ting. Nogle procentdeler og sådan noget. Ja, det er sådan en som jeg skal indfri. Nu tænker jeg mere om der var noget, du selv gerne ville levere. Gøre øh, bedre. Øh, ja, jeg vil jo lære at tale mere roligt. I starten var jeg jo meget hurtigt, fordi jeg skulle lige vende mig til dem og radio. Mm -hmm. Og Dan Bjerg, er der noget, du synes, vi skal forbedre i politiet? Det er, det er svært at øh, forbedre noget, der, der fungerer så godt. Ikke? Så jeg synes bare, vi skal, vi skal fortsætte med... Men det vil jeg have gjort ja, i, jeg i snart tror, at er i øvrigt. Jeg nu, for vores producer Duto Tepe, hun sidder derude nærmest ved at kaste op, når du sidder og taler <laughs> på den. Men uh, nej, nu har vi jo gjort det i snart to år. I to år faktisk, ret præcis to år. Og i to år har vi talt om bander og bandekonflikter og bandekriminalitet osv. Og bare roligt, det kommer vi også til i dag. Ikke mindst efter denne her sommer og alt balladen i København. Men først, så skal vi lige noget andet. Jeg har nemlig et nytårsforsæt på programmet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver bedre til at samle op på de sager, vi taler om, Sådan så at når, det siger vi jo tit, det må vi følge med i, og det må vi vende tilbage til. Og det synes jeg, vi skal blive bedre til at huske. Du lytter til Radio 24. Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Nedim Yassar Dan Bjergaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og for straks at forsøge at indfri et af de øh, fortsætter, jeg har for vores nye sæson af programmet, så vil jeg vende mig mod en sag, vi omtalte i juni måned. Det er en sag om øh, det, der på dansk hedder drug rape. Altså øh, forhold, hvor man øh, bedøver øh, sin sit offer med et eller andet form for stof, for derefter at øh, begå et seksuelt overgreb. Vi talte en hel del om det fænomen i et program, som blev sendt den 25. juni, øh, fordi der var rejst tiltale mod en mand i Odense for to tilfælde. At det her fænomen, i det ene tilfælde, var, det et, øh, var der tale om forsøg på voldtægt ved at have bedøvet en kvinde. Og i det andet tilfælde, var der, var der tale om egentlig øh, voldtægt, også efter at have bedøvet. Den sag faldt der dom i øh, i sommer, og øh, manden blev dømt. Men, øh, men dommerne var ikke enige, så, øh, så, så den er blevet anket. Og hvornår den skal for igen, det ved jeg ikke. Det er så endnu en af de ting, jeg lover at følge op på. Det, der var specielt ved sagen, var, at, øh, at der er næsten et år imellem de to forhold. Faktisk lidt mere end et år. Og, og det, der åbner sagen, er en kvinde, som, som på vej hjem fra byen møder den her mand, og der, der, hun skal have noget mad, så vidt jeg husker, og så er der proppet på det her mad. Så jeg siger du kan lige gå ind til mig og sidde og spise der. Og hun er ikke fuld, hun har ikke drukket voldsomt den her øh, aften, hun har været ude. Men mens hun sidder der og får noget at drikke hos ham, så pludselig kan hun mærke, at der sker et eller andet. Hun bliver omtoget, føler sig utepas og, og kommer væk derfra. Skynder sig væk, fordi hun har en fornemmelse af, at det her det er slet ikke godt. Og, øh, og hun kontakter politiet og melder det her forhold. Så kan man sige, at fordi nogen har fået det dårlige hjemme hos en, er det så nødvendigvis det samme som et forsøg på voldtægt? Under alle omstændigheder går politiet ind i sagen. Og, og undersøger det, og hos manden finder man så en mobiltelefon, som ikke er hans. Men den tilhører så en kvinde, som viser det sig, da man finder frem til hende, har været hos manden et år forinden, og har oplevet dels at blive påvirket af et eller andet øh, ukendt stof, som, øh, som hun ikke var klar over, så hun blev i en tilstand, så hun ikke kunne modsætte sig noget som helst, hvorefter øh, der så foregår et seksuelt overgreb, øh, vist ordentlig købet med en ukendt medgerningsmand. Og de to sager altså indbyrdes forbundet, så var, var kvinde nummer to ikke gået til politiet med sin oplevelse, så havde man aldrig fundet kvinde nummer et, fordi der havde ikke været en, en anmeldelse af forholdet. For, som vi talte om i juni måned, så kan det være rigtig, rigtig svært at gå til politiet for at anmelde noget, man måske ingen gang kan huske, fordi man har været påvirket af de her stoffer. Således optimeret, og har man lyst til at høre mere om det, så kan man altså genlytte via Radio 24 hjemmeside, vores udsendelse fra den 25. i 6. Uh, der taler vi også med lederen af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, som dengang gjorde os vældig meget klogere på fænomenet drug-rape. Er der noget, så uh, jeg sad lige og tænkte, at, at det, det var mega spændende at sidde snakke om de her emner, fordi at jeg vidste godt, at de her ting fandtes også, dengang jeg var i miljøet, men jeg har aldrig været i nærheden af det faktisk. Så det er meget spændende at sidde her og snakke om det. Det er jo det, vi er her for. Ja. Du lytter til Radio 24 /7. Der er nok nogen, der tænker, der har da virkelig været større sager end sådan en halvgammel voldtægtssag fra Odense. Der er der sket så meget andet i denne her sommer. Hvorfor taler de ikke om det? Og jo, det kommer vi også til. For eksempel den 11. august. Altså for en godt tre uger siden, i Radio 24 Morgen, der lød det sådan her. Lige nu er to redningshelikoptere og tre skibe fra Forsvaret i øjeblikket i gang med at lede efter en privatbygget ubåd omkring Københavns Havn. Det oplyser vagtholdesleder ved Forsvarets Operationscenter, Michael Horn. Det vi har gjort, det er at indsætte et patruljefartøj, et samt med redningsbordet fra Kastrup's Lufthavn. Og så to redningshelikopter til at eftersøge området, dels ud fra København, men også på sejlruten over mod Bornholm. Og så arbejder vi selvfølgelig løbende på at få information om, hvorhenne de kan være sejlet hen. Ubåden blev meld savnet kl. halv tre i nat, da den ikke var vendt tilbage til et aftalt tidspunkt. Ejeren af ubåden, som hedder U-3 Nautilus, er opfinderen Peter Massen, som selv har designet og bygget fartøjet. Peter Massen skulle selv være ombord på den savnede ubåd sammen med en journalist. Sådan lød det fredag morgen den 11. august. Og jeg kan lige så godt sige nu, hvis man sidder og tænker, nu kommer de der politiradiofolk, og så skal vi simpelthen høre alt, hvad der er at vide om den her sag, så må jeg skuffe allerede nu. For det vi ved om den her sag er forsvindende lidt. Dan Bjergård, du har siddet inde på redaktion også, og, og jo delvist fuldt øh, den her sag og skulle dække den. Har jeg ret i, at det er vældig lidt, vi ved? Ja, der er jo mange spekulationer, men, øh, men sådan helt faktuelt, så er det, så er det relativt lidt, man, man ved om den her sag og hvad der, hvad der egentlig er sket. Jeg har prøvet at samle op, hvad der siden denne her melding den fredag morgen er blevet, er blevet skrevet sådan af af konkret viden, hvad der er kommet ud. Vi ved, at Peter Madsen og den journalist, han var sammen med, Kim Wahl, en svensk kvinde, de øh, sejler ud øh, ved 19-tiden, torsdag den 10. Øh, om natten, som der blev sagt her i nyhedsoverblikket, fra den 11. om morgenen, der efterlyser Kim Wahls kæreste hende, fordi de er ikke er kommet i land, sådan, som det var aftalt. Fredag, jeg havde tænkt for TV2 News den dag, der var der godt nok ubådspanik med eftersøgninger, helikopter og søværd, og hvad har vi alle var i gang med at lede efter den her ubåd. Til sidst får man kontakt, øh, ubåden synker, ejeren bliver reddet i land, og man ser ham bl komme op på kajen og blive fuldt hen til en politibil og kørt væk. Og han siger, at der, der var noget med nogle ballasttanke, og så, og så prøvede han at reparere det, og så, så sank den. Og han siger også, at der var ikke andre i ubåden. Og, og, og, og lige der, der ved vi jo så også, at det er i hvert fald er politiets formodning, at, at, den formentlig er blevet, øh, at det, det formentlig er sket med vilje, at den her båd, den er, ubåden er, er sunket. Allerede på det tidspunkt? Øh, nej, det, det er jo så kommet frem senere hen, at øh, det er, at, at er politiets formodning i hvert fald. Om eftermiddagen, den fredag, der bliver, øh, der bliver han sigtet for manddrab. Politiet mener simpelthen, at... Øh, at øh, når, når journalisten her, som er, har været efterlyst fra natten, og som, er, som man ikke kan finde, at øh, hende har han slået ihjel. Øh, det bliver han sigtet for, og han bliver jo også, ved vi nu, jo afhørt af politiet om omstændighederne, og næste dag lørdag, der bliver han fremstillet i grundlovsforhør i byretten i København, øh, med politiets sikkelse for på ukendt sted og på en ukendt måde at have slået journalisten ihjel. Hvorfor politiet formoder det? Hvad manden selv mener om det, ud over at han øh, øh, nægter sig skyldig? Det ved vi ikke, fordi øh, dørene bliver lukket i det her retsmøde, hvilket jo i, i udløser en strøm af protester for den tilstedeværende presse faktisk også fra, fra mandens forsvar, som siger, at han vil gerne have lov at forklare sig i offentligheden. Ikke mindst fordi der har været denne her massivt mediedækket øh, eftersøgning af ubåden, og hele mysteriet, hvor kvinden, og hvad, sker, hvad, hvad der er foregået, og manden bliver altså sigtet for en af de alvorligste forbrydelser, vi overhovedet har i straffeloven. Det, det bliver vi da nødt til at kunne beskæftige os med i offentligheden. Men øh, der, der vælger man altså at lukke dørene. Dels altså på begæring fra anklagemyndigheden. Dels fordi det kan man gøre, øh, hvis, hvis, der er, hvis man vil tage et hensyn til øh, pårørende eller ofre, fordi der under en afhøring i et åbent retsmøde ville kunne komme oplysninger frem, som kunne være krænkende. Så kan man lukke døren. Det kan bruges som grund for at lukke dørene. Øh, og af hensyn til efterforskningen, som jo er den, en af de mest almindelige årsager til, at man lukker dørene ved retsmøder, som jo ellers som udgangspunkt skal være åbne. Jamen, jeg så bare tænker, øh, ved man, hvad den journalist skulle lave herovre, siden hun var på den nu på med ham? Altså, man ved der. Øh, at der har været en eller anden, øh, som, som Københavns politi kalder det, sådan en, en professionel kontakt, øh, kontakt mellem dem, om at hun skulle lave en, en historie til et eller andet øh, ukendt medie. Der har vist været nogle gætterier på, et medie det skulle være, men, men det lader til, at det ikke er sådan en historie, der er nogen, der har bedt om, men altså, hun var sådan en freelance journalist, som så åbenbart har skulle lave den. Og, og, har tænkt, det er en god historie. Ja, Her er en mand, der har bygget sin egen ubog. Ja, og, og den vil hun så øh, efterfølgende øh, sælge til et eller andet medie. Så, så, så man ved, at, øh, at... hun er på arbejde? Ja, hun er ja. Altså, det, det er i hvert fald det, Københavns Politi har sagt, at der har været en, en professionel kontakt mellem dem, som, som, som lader til, at det er sådan der. Men, men ved man også, hvor langt hun har været her? Altså har hun siddet og dækket ham i nogle dage op til det her? Altså, eller var den det har... på dagen? Ja. Nej, jamen, altså alt det der, det er jo så øh, der, hvor man kan, kan komme ud og spekulere i alt muligt. Det det, man ved, det er, at de har haft den her professionelle kontakt, og, og hun så er, er sejlet ud med ham der om aftenen, og øh, der er muligvis er foregået et, et interview nogle timer før, hvor, at, øh, hvor hun er, hvor der er blevet filmet noget med dem, men... men øh men de, de spørgsmål, Nedim stiller, er vel dybest set også nogle af de første spørgsmål, politiet stiller sig selv, når man efterforsker sådan en sag. Hvilken relation er der imellem dem? Hvornår? Hvordan er kontakten etableret? Hvad har været aftalen? Hvad ved man om begge parters færden, før de er ude på den her ubød? Det er vel noget af det, der man efterforsker? Ja, og det er jo derfor, noget af det første, de gør, det er jo netop også den her kontakt og, og afhøring af, af de pårørende, så, så man kan tegne et billede af, jamen, hvad, hvad der foregået i, øh, i tiden op til, øh, til det til, til de sejlede ud. Ikke? Det vi ved, det er, vi ved ikke engang rigtigt, hvad argumenterne var for, at dørene skulle lukkes, fordi når, når man nede i retten beder om at få lukket dørene, så skal man jo øh, argumentere for, hvorfor. Og, og i den argumentation, der kan der jo indgå nogle af de oplysninger, som man netop gerne vil holde skjult. Og derfor beder man så for enkelte side om at få det, vi kalder dobbeltlukkede døre, altså at forhandlingen om, hvor vi dørene til retsmødet skal lukkes, foregår bag lukkede døre. Og det, giver jo, det gør det jo også vanskeligt for, for øh, journalisterne, der, der jo ellers er til stede og har ret til at protestere mod sådan nogle kændelser, øh, at... Øh, overhovedet argumentere i det, fordi hvis man ikke ved, hvad der er argumenterne for at lukke dørene, fordi det er behandlet bag lukkede døre, så er det meget svært at stille sig op og forklare, hvorfor man ikke behøver at lukke dørene alligevel. Så, øh, så man kan sige, journalister og offentligheden i almindelighed, og hvem der ellers måtte have været til stede af, af viden, vidner, pårørende, bekendte osv., til dels øh, den kvindelige journalist og dels den sigtede, det ved man ikke. Manden bliver så øh, fængslet, varetægtsfængslet, øh, på en om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. I det mener man fra retten side, at der i hvert fald er begrundet mistanke om, at, det, det, at der er tale om et uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Der var et lille blip her, man måske bemærkede i medierne, at, at det, der i første omgang stod i kendelsen, var, at, at, at man fængslede på, på en sigtelse om uagtsomt manddrab, og det blev så rettet efterfølgende til uaktier manddrab under særlig skærpende omstændigheder. Og det skyldes, at hvis det udelukkende at tale om uaktier manddrab, så er det faktisk ikke noget, man kan varetægtsfængsle for, for der er ikke nogen særlig høj strafret. Er, det, er, det, er det en, jeg tror, der ikke en af jer, der kunne uddybe, hvad betyder uaktier manddrab? Vil du dan? Ja, altså det er, det er lidt, hvis det, det vi kender det bedst fra, det er for eksempel det her, hvor øh, folk slår nogen ihjel i trafikken. Altså hvor man kan sige... Øh, normalt i en, i en drabsag, så skal du have det, der hedder et forsæt, altså du skal vel slå den anden ihjel. Øh, det, kan, det kan man jo ikke altid bevise, hvis det for eksempel er en, en spritbilist, der har kørt hasarderet ned ad Vesterbrogade, og så slår en eller anden i, øh, tilfældigt, der krydser gaden ihjel. Jamen, så har han jo ikke haft et, et forsæt om at slå personen ihjel, men, men han har stadig forsadet personens... Øh Død. Jo, og i det tilfælde, hvis man for eksempel er fuld bagrettet eller kører fuldstændig vanvittigt øh, igennem et område, så er det faktisk der, man bruger denne her det ja, særligt skærpende ja. omstændigheder, så er det altså, en, en grovere forbrydelse, hvorimod uaksomt manddrab i den almindelige bestemmelse jo netop er dybest set noget, man ikke gør med vilje eller med forsæt til at slå ihjel. Så han er sigtet stadig for Politiet sigter ham øh, øh, for at fastholde. Politiet fastholder sigelsen for manddrab. Ja, manddrab. Men, men fængslingskendelsen går på, at han, han skal tilbageholdes, fordi der er som det hedder i hvert fald begrundet mistanke om, at der er uakt som manddrab under særlig skærtenomstændighed. Og, og det har der jo også været en masse snak om, mm. at det skulle være sådan en uh, uge meget specielt, og, og, og hvordan det blev. Og, og der må man bare sige, det er ikke så sjældent det her med, at, at øh, politiet, de kommer og siger, øh, vi har en, en sigtelse for et eller andet, og vi vil gerne have varetægtsfængslet. For eksempel for, der har været sager, hvor man har, øh, hvor man har sigtet nogen for drab, for eksempel. Og så, så... Ja, drabsforsøg. Og, og, og, og man gerne vil have en på det, men de så til at starte med måske kun bliver varetægtsfængslet på overtrædelse af våbenloven, fordi det, det er det eneste, der, der, der er, der, der, der er på grund af mistanke på det tidspunkt. Og der er altså også eksempler, hvor folk så stadigvæk ender med at blive dømt for den, øh, øh, den oprindelige dræbseltagelse. Så, så, så, ja, så, så der, men, unormalt er det altså heller ikke, som det er blevet gjort. Jo, så. eller at vi øh, kender det jo typisk i, i øh, sager om øh, knivstikkerier, som jo kan efterforske, der kan rejse tiltale eller sigtelse i første omgang for øh, forsøg på manddrab, men at, at man måske i første omgang varetægtsfængsler på en bestemmelse om, om grov vold. Og så kan det godt være, at når man kommer langt hen or, længere hen i forløbet og får et anklageskrift, der bliver stillet for retten, at så lyder tiltalen på drab eller forsøg på manddrab. Øh, så, så i virkeligheden, at det her med, hvilken bestemmelse han er fængslet på, i praksis gør det ikke nogen forskel. Fordi manden bliver sat i fængsel, og politiet kan efterforske videre i ro og mag. Øh, der, der, er ikke, altså, der er ikke umiddelbart noget, noget til forskel for ham selv, i at han bliver placeret i en fængselscelle. Der hvor det teoretisk set kan udgøre en forskel på, om man er fængslet på den ene eller den anden bestemmelse, det er, at hvis det nu på et tidspunkt viser sig, at han er fuldstændig piveskyldig, han bliver frifundet af alt, han har ikke gjort noget som helst forkert, så vil man få en højere erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, hvis man er fængslet for drab en på så mange andre straffelovsbestemmelser. Men der er vi jo allerede langt ude i fremtiden. Ligesom der, der, der er jo faktisk en, en detalje mere, som... Nu ved jeg ved ikke, om jeg, jeg kommer der i forkøbet, men... Øh og indledningsvis får vi jo at vide, at kvinden er blevet sat af på omkring refshaløen ved 22.30-tiden. Allerede torsdag aften. Ja, ja. og det, det er jo der, hvor det, det hele begynder at blive mystisk, fordi lige pludselig, jamen, hun er ikke på, på ubåden mere, da, da Peter Madsen bliver reddet i land, og der får man så at vide, jamen, hun skulle være sat af, og det er jo så ude på, på refshaløen, som er et sted, hvor der blandt andet ligger noget, noget beværtning, som er sådan ret videoovervåget. Og der er det jo så, at man går ud og, og, og undersøger, om det kan være rigtigt, at, at hun er blevet sat i land. Og der, der må man formode, at det har politiet ret tidligt i efterforskningen kunne undersøge, fordi netop, jamen det er et sted, der er videoovervåget, så er der jo også helt grundlæggende det der med, at, og det er jo også kommet frem, at vi ved, at hun har en mobiltelefon, og der må man jo så formode, at de er gået ud og kigget, har at hendes mobiltelefon slået på denne her mast, når, når hun er kommet i land, og, og det er den jo formentlig ikke. Det, øh, det, var, det var jo netop mærkeligt, som almindelige avislæsere og tv-seer, at høre, at man på den ene side øh, sigter manden for drab, og på den anden side øh, melder politiet jo ud, at vi leder, vi leder efter denne her kvinde, både som en forsvunden person, altså i live, og i værste fald som død. Men man er alene som for drab giver jo en eller anden fornemmelse af, at politiet formoder... At, at kvinden er død. Og ja, så er det jo noget mærkeligt at for drab. Ja, det, det må man formode. Øhm, det viser sig langt senere, at, øh, at øh, Peter Madsen her, han allerede øh, til politiet før grundlovsforhøret, og så derefter også i grundlovsforhøret, faktisk forklarer, at hun er død. Han siger, at der er sket en ulykke ombord, og at han, som formuleringen har været øh, brugt flere steder, har begravet hende til søs. Den oplysning kommer frem, dels ved afhøringen af ham før dels ved grundlovsforhøret. Men det er der ingen andre end politiet og de tilstedeværende i retslokalet, der ved. Og, derfor, så, så, og det gælder jo så også hendes øh, familie. Fordi oplysninger fremkommet ved et lukket retsmøde, dem fortæller man ikke nogen, heller ikke pårørende til, til offeret. Det må de ikke få at vide. Så... Det kan selvfølgelig godt være, at der har været øh, politifolk i efterforskningen, som i en eller anden udstreng har kunne forberede familien på, at de måske må indstille sig på, at hun nok ikke bliver fundet i live. Men at, at fortælle, hvad manden har sagt, det må man simpelthen ikke, når retsmødet har været lukket. Men er der ikke noget med de der dører? vi hører nu, at han måske har haft en, en kollega med sig. Jeg, jeg har hørt rygter om, at, at der har været en mere på båden sammen med ham. det? Det er lige præcis... Nu, Vent, se det lige igen. Jeg hører rygter om. Vi ved stort set ingenting. Nej, men vi hørt mange ting. Vi, vi, vi ved, at, at Københavns politi har afvist, at der skulle have været andre i, i ubåden. Så, så, så, den, så det rygte tror jeg godt, man kan slå i jorden. Men hvad, hvad så med det rygte med, at der er et andet mor, der ligner det her, som de har fundet frem til for, for nogle år siden, hvor han var 27 eller sådan noget ham her som man tror også kan være ham. Ja, ja, men, og det kan så sige, ja, det er også rygter. Ja, nej, du, men det jeg tror hører, nogle af de vildeste ting ja. om ham der. Du illustrerer simpelthen på skønneste vis med en pointe. Jamen, så, så lad os lige tage den med, med, med det der... Øh, det, det er rigtigt nok, der på et tidspunkt... Nej, du har hørt om det. Jamen, det der, på et tidspunkt bliver der nævnt, og, og det gør man jo øh, helt overordnet set, når der, når, når der er drabssager, Jamen så kigger man tilbage, at der gamle drabssager der ligner, og så, så kigger man lidt på dem. Og der, der tror jeg, at... Øh, at Københavns Politi kom til at sige et eller andet med, de kiggede i, i retning af et eller andet tidligere. Øh, en drabssag fra 87, tror jeg, hvis nok det var, hvor en, øh, en turist blev, blev, blev fundet parteret i Københavns havn. Og der tror jeg, at Peter Madsen har været 14 eller 15 år, så, så, så det virker ikke rigtigt... Øh... det er nok den, jeg har hørt noget med. Hvor om alting er, eftersøgningen pågår efter denne her forsvundne kvinde. Efter, øh, og det er jo begyndt allerede efter, at, at øh, manden selv er blevet reddet i land fredag. Han bliver fængslet lørdag. Og, og politiet leder. Når vi når til den 15. august, det vil sige fem dage efter, at ubåden stævnede ud, så har politiet modtaget 300 tip fra offentligheden øh, om, om de to personer og mulige... Ja, det kan jo være hvad som helst. 300 tip på en sag, der, hvem sidder og modtager dem og behandler det med og der sidder nok øh, nogen, der har meget travlt med at sidde og skrive ned. Øh, der er jo sat en, en særlig gruppe af til kun at sidde og behandle de her tips og, og jeg ved og også... Og det kan vel være alt, ja, Jo, og jeg ved også, man lægger dem jo sådan i, i kategorier, altså inden for hvad for et emne. Altså, det kan være folk, der ved noget om øh, deres færden inden det kan være folk, der har set altså, øjenvidner. det kan være, altså forskellige øh, kategorier af, hvor de her tips de ligger, og så starter man simpelthen fra, fra en ende af med dem, der er, er mest sådan, aktuelle. Og det er også derfor, der har jo været nogen fremme og sige, vi kom med et tip, og det har politiet ikke reageret på, og øh, hvorfor gør de nu ikke det? Og det har vi jo også hørt med alle mulige andre drabsager, at, øh, at folk måske bliver lidt, lidt indigneret over, at nu har de sagt noget til politiet, som de ikke reagerer på. Og der tror jeg, det er vigtigt at sige... At det er ikke, fordi politiet ikke reagerer på dem. Det er jo, fordi man tager dem i en eller anden prioriteret rækkefølge. Så jeg er ret sikker på, at der bliver ikke givet informationer til politiet i sådan sag, hvor de ikke tager dem seriøst. To dage senere, 300 timer eller ej, så anmoder politiet officielt om hjælp fra løssejler, fisker og andre, som er omkring havne og ude på havet, fordi man altså leder efter Kim Varel væk. Så går vi ind i den anden uge. Der offentliggør man så øh, den del af forklaringen, som, som, er, som han har givet ved, ved grundlovsforhøret, om at der er sket en ulykke, og at han har begravet hende til søs. Der er vi altså fremme ved mandag den 21. Øh, 11 dage efter, at de har stævnet ud. Først der bliver det altså øh, offentliggjort, og det sker efter, at man, man beder retten om lov til at, at fortælle fra det lukkede retsmøde, hvor helt formelt skal det jo være i orden. Det beder man om tilladelse til retten, siger det er i orden, så man kan offentliggøre denne her del. Øh, samme dag, om eftermiddagen, øh, bliver der fundet en kvindetorso på ammer i vandkanten. Der gik øh, de også rimelig meget mokken i mit fjernsyn, vil jeg sige. Ja, der, der, der gik rundhøjeligt... Det var også det hen på din redaktion, Dan Bjerko. Der var travlt i hvert fald. Der var travlt. Dagen efter, der foregår der så tekniske undersøgelser, og politiet kan ikke afvise, at det er Kim Valls krop, man har fundet. Samtidig så siger de viser tekniske undersøgelser af ubåden, som er blevet bjerget og tømt for vand, at der er, man har fundet blod i ubåden. Det synes jeg er fuldstændig vildt, hvordan man kan finde spor af blod i noget, som har været fyldt med vand. Har du forstand på sådan noget, Dan, der går? det vil jeg ikke på. Du bliver aldrig rigtig tekniker, man. Nej, ja, det, det, det snakkede jeg ikke. Dagen efter, onsdag den 23. august, der kan politiet offentliggøre, at man har nu kunnet matche DNA'et, man har, man har øh, og det vil der også ret til vanligt øh, fundet nogle ting, hvor man har sikret DNA-spor fra det formodede offer, altså fra, fra kvinden, en hårbørste, en tandbørste, den slags, og det kan man altså matche, øh, så man kan se, at ja, det er øh, Kim Wals krop, man har fundet, og der matcher også det blod, som er fundet i ubåden. Man offentliggør også en oplysning om, at, øh, at, øh, at der har været hæft. På en eller anden måde øh, har man forsøgt at få, få den, de her kropsdele til at, at øh, falde til bunds i vandet, altså tynge dem ned med noget metal af art. Det er det, man oplyser fra politiet den dag. Dagen efter den 24. august, øh, der øh, skriver ekstrabladet, at Peter Madsen øh, er gået i frivillig isolation øh, under sin varetægtsfængsling. Hvorfor gør man det, Nidim? Jamen, det kan jo være, fordi han føler sig troet, øh, når, når det gælder mor på kvinder, voldtægt og børn og sådan noget, så er det meget hurtigt, at, at fanger helst vil være alene, af frygt for, at andre fanger skal straffe dem. Øh, politiet har på det tidspunkt også oplyst, at det ikke er ved et uheld, at, at kroppen er blevet delt. At det er noget, som er gjort bevidst. Når vi når til fredag den 25. august, der har Københavns politi modtaget 656 henvendelser for offentligheden. Jeg kan spørge dig igen, Dan Bjerko, Hvordan øh, påvirker det arbejdsdagen for politifolkene på Københavns politi Så får de dobbelt så travlt, som da der var 300. <laughs> det er det, vi ved. Vi ved også, at, øh, at Peter Madsen nægter sig skyldig, både i anklagen om drab, anklagen om uagt som manddrab, og også i den sikkelse, som jo naturligt er blevet fået til, nemlig en sikkelse for usømmelig behandling af lig, som paragrafen retteligheder nu. Han siger, at der er sket en ulykke. Det ved vi. Hvilken type ulykke? Under hvilke omstændigheder? Hvad der handler om? Det aner vi ikke noget om. Men man skal måske lige sige, at en ulykke behøver jo ikke være uagt Altså der kan godt ske en ulykke, som ikke falder ind under bestemmelsen om uagt Altså en ulykke, som ikke er strafbar. Som ikke er en forbrydelse. Jeg synes, det har været mærkeligt at følge sagen, dækningen, efter de her lukkede døre. Og, og jeg tror ikke, jeg er den første, sikkert heller ikke den sidste. Jeg ved, at der, at der er jo masser af mine kolleger journalister rundt omkring, som, som i masser af tilfælde protesterer mod den her brug af dørelukninger. En af dem, en journalist fra Ritzau's bureau, kriminalredaktion, han kærede faktisk afgørelsen øh, til landsretten. Øh, det kan man sige. Retsmødet er jo overholdt, så der er jo ikke nogen, der kan spole tiden tilbage, og så sige, nu skal I holde det igen og åbne dørene, men det ville jo kunne give adgang, hvis landsretten sagde, det var forkert, at de døre blev lukket, så ville det kunne give journalisterne adgang til retsbogen. Øh, landsretten har så stadfæstet, øh, at øh, det var rigtigt, det var i orden, at, øh, at lukke dørene, men i modsætning til byretten så, så forklarer landsrettens kendelse faktisk, hvorfor man mener, at, øh, at det var rimeligt at lukke dørene. Så det gav os en lille smule mere indblik. Blandt andet øh, så, øh, så siger man, at øh, hensyn til efterforskningen, der var bestemte grunde til at antage, at den anholdte ville kunne vans vanskeliggøre øh, efterforskningen ved at fjerne spor og den slags. Det er det, det, der i paragraferne hedder, at man lukker dørene, af hensyn til efterforskning. Øhm, og nu skal jeg lige sikre mig her, at jeg er det rigtige sted. Det er jeg ikke. Jeg sidder og læser en gæld kendelse. Undskyld, undskyld, undskyld. Det her det handler selvfølgelig om, hvorfor han er fængslet. Det, der handler om dørlukningen, der, der hedder det i kendelsen, at sigtet afgav en ny forklaring til politiet om, at der var sket en ulykke ombord, der havde medført Kim Valls død, og om, at han havde begravet hende til søs. Og hedder det så i kendelsen, at Kim Valls pårørende var efter det oplyste, endnu ikke orienteret om det. Det vil sige, før det der grundlovsforhør, der har man hans forklaring om, at hun er død, men man har ikke nået at fortælle det til familien, og det mener man altså ikke, at familien skal høre gennem referater fra et åbent retsmøde i København. Det er det ene hensyn, og det andet er så hensynet til efterforskningen, og det kan jo blandt andet handle om, at vidner, eventuelle vidner, folk der måtte sidde men viden om den her sag, ikke skal kunne læse eller høre, om hans forklaring direkte fra grundlovsforhøret. Problemet med de der lukkede døre synes jeg bare er, at øh, mediedækningen foregår jo alligevel, og vi kan tage alle de forbehold vi vil og så videre, Men som du selv så nydeligt illustreret i dem, så cykler rygterne jo der ud af konstateringen af, at øh, nu har vi ligesom fastslået, at det har han nok gjort, og ellers vil man vil ikke have parteret og så videre blæser der ud af. Det kan godt være lydhelly. Vi er bare nødt til at fastholde. Manden er sigtet for en meget, meget alvorlig forbrydelse. Han nægter så skyldig. Det er det, vi ved. Er jeg for heldig, Dan Bjergård? Jeg synes, det er lige til Åh, oh, Og det er godt at vide. Find Radio 247 på Facebook. Facebook.com Radio 247. Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio I studiet er Dan Bjergo. Næste, jeg samme mit navn er Marie-Louise Toxvik. Og har man lyttet med den seneste gode times tid, så tænker man, hvorfor taler de slet ikke om bandekrigen? Fordi man kan jo ikke bevæge sig på gaden i København i hvert fald, uden at høre, hvordan helikopterne snor rundt over hovederne på os, overvåger indre Nørrebro og omegn. Øh, det kan man da i hvert fald kalde synligste tilstedeværelse af politiet. Øh, der har været vægt til vægt dækning af skyderier, af konflikter, af personer, af politiindsatsen for slet ikke at tale om øh, de politiske initiativer og holdninger i forbindelse med, at to grupperinger i København og en synlig, er i krig med hinanden. Og derfor skyder mod hinanden på gaderne. Indtil videre er der heldigvis ikke nogen, der er døde. Det er så opgraderet til fire. <laughs> fire grupperinger. Fire grupperinger. Ja, der kan du bare se. Øhm, men før de for alvor begyndte at gå amok i København, der var der sådan set skyderier og krig i Aarhus kan huske det. Ja. Det var før sommerferien. Ja. ja, det virker som om det er, det er længere tid siden. Men det er det, jeg plejer at mandsminde af 14 dage. Ja. Det var der sådan set. Øh, jeg har prøvet for at høre mig om, der, om, det er, altså, om det er den samme krig to steder. Det, det, det, mit indtryk er, at det er det ikke. Om, end, at der, om man så må sige, på den ene side af fronten i de to forskellige krige, der er det den samme gruppering, der huserer. Og så de, har de så nogle forskellige fjender i henholdsvis Aarhus og København. At, det, det er også dit indtryk, Dan Bjergård. Ja, altså, det, det er det, man kan sige. Der, hvor det ligner hinanden lidt, det er sådan, øh, en af, af baggrundene for konflikten er jo den samme, netop denne her Løjto familiers øh, fremfærd i forskellige steder i landet, at, at det er det, der har Det er udlyst, sådan meget så. en meget markant øh, yeah. demonstrativ ekspansion. Ja, ja. ja. Så, så, så på den måde øh, er det jo det samme, men det er rigtigt, den, den ene part i, øh, i konflikten er, er ikke den samme. I København er status, at der nu Lige nu sidder 30 personer fængslet øh, i sager, som har en direkte relation til øh, den konflikt, der udspiller sig på Indre, og og Nørrebro. Og derudover sidder 11-12 personer fra de, de to grupper, som er i krig, som så er på den ene side til Familia, og på den anden side, så vidt jeg forstår, den gruppe, der tidligere kaldte sig Brothers, som er centreret omkring Lynderparken. Ja, og måske i et eller andet format hedder det igen, det er ikke sådan helt så. det. er af. lidt uklart. Men fra de to grupper sidder der øh, 12 personer fængslet i, i, i sag om anden kriminalitet, altså, som ikke har nogen umiddelbar relation til øh, skyderierne og krigen, og altså derudover 30 personer fængslet øh, i sager, som har noget med denne her krig at gøre. Det er et par 40 mennesker, der er blevet pillet af gaden. Jeg tror det er derfor, at det virker som om, der kommer kommet en lille smule mere ro på i København, den bliver det er jo ikke til at, at sige sådan med sikkerhed, men, men hvis man skal sige sådan helt grundlæggende, så, øh, og, og det er jo noget, man tit overser, sådan, når folk snakker om, hvordan skal man stoppe sådan en, en bandekrig, så, så, så er det faktisk noget af det, der virker, det er, når man piller folk ud af spillet. Altså, vi så det tilbage dengang, da... Ud og sætter dem i spillet, mener du? Ja, jeg, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg sagde ud, sæt, sæt, sætter dem ud af spillet, ja, <laughs> Nå, okay. men... men, men øh, da, da LTF, det vi ser nu, har vi jo faktisk set, dengang LTF blev sådan etableret tilbage i 2013, at det første år, der var de jo vildt langt fremme i skoene med også øh, voldelige overfald og afpresninger og skyderier og osv. Og så fik man sat sådan, jeg tror det var en til 15 af de der helt toneangivende personer i spillet. Og, og, og det lærer altså en, en dæmper på det dengang også, så det er klart, det har en, øh, det har en effekt, når man sætter, sætter dem i fængsel, det har det. Og det er jo det, som, øh, som jeg har lært øh, politifolk gennem mange, mange år, det man kalder godt gammeldags politiarbejde. Ikke? Altså dybest set, at man øh, efterforsker sagerne, samler beviserne, øh, får fat i de rigtige mennesker og får dem spærret ind, Og så i øvrigt få, får dem dømt ved retterne. Det, det er jo sådan det mest konkrete kriminalitetsbekæmpende, man kan komme op med, når ja. man er, er i politiet. Men det, det lyder bare ikke så godt, når man skal ud og sige, altså finde på alle mulige ting. Når man siger, gør noget. Ja, så er man siger, at vi gør det, vi har altid gjort. Det, det lyder ikke så progressivt. Nej, og der, der nu skruer jeg lige tiden tilbage igen. Ikke? For et år siden, knap et år siden, der sad vi tre her i det her studie og talte om skyderier og noget, der lignede bandekonflikter. Der havde været et skyderi i Kongs Lyngby, nord for København. Jeg nåede at høre, om det i var blevet helt bekymret for dig, Nietim, for det var derude, du boede dengang. Øh, der var en ung, ganske ung mand, der blev dræbt, øh, skudt og dræbt på Emdrupvej, sådan på kanten af, af Østerbro og Søborg, øh, uden for København. Øh, der var et øh, skyderi på Hans Knudsens Plads i København, altså der, hvor Lyngby Motorvejen kommer ind til, til byen. Mm. Og, øh, og endnu et øh, drabsforsøg. Og han, der, der var også øh, en, der døde ved det? ja. Og endnu et, et drabsforsøg på Bisidervej. Det var sådan en kiosk eller sådan et spillested, altså sådan noget, hvor man med sådan nogle spilleautomater og også. Et knivstikkeri, så vidt jeg husker. Især det der skyderi i Lyngby, hvor en kvinde, der bare var ude at handle, blev ramt. Det skabte jo rammeskrig. Jeg husker en retspolitisk ordfører, som forlangte justitsministeren i samråd for at få svar på, hvordan han ville stoppe bandekrigen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte... Jamen, altså, jeg er helt med på at forlange noget af ministererne, men, men hvad den daværende justitsminister reelt kunne gøre på det tidspunkt, var svært at se. Men nu har jeg så heller ikke så meget forstand på politik. I hvert fald så, øh, så samledes partierne på Christiansborg, og der kom så jo en ny justitsminister, nemlig Søren P. Poulsen, og han samlede partierne, og så lavede man en stor aftale, som man i øh, marts-april måned kunne fremlægge for med tiltag, der skulle dæmme op for bandekrigen. Der var 28 forslag, så vidt jeg husker. Og her i sommer, per 1. juli, der trådte en hel del af det i kraft. Altså, det tager noget tid at lave lov, heldigvis. Så der trådte en hel del af det i kraft. Der var en bestemmelse om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted til grupper med det formål. Er det her, der er vi så inde i, det der skal gennemføres i bandepakke 2. Der var et, en lov om, om øh, prøveløsladelse af personer, der er dømt efter straffelovens paragraf 81a. Det er den, som skærper straffen, hvis man laver kriminalitet i relation til en bandekonflikt. Øh, at de kun kan prøveløslades hvis de har været i et exitprogram. Øh, der var øh, nogle strafskærpelser øh, i, i forbindelse med visse overtrædelser Nemlig det, at man nu også skal kunne øh, straffes, øh, altså have en hårdere straf, hvis man begår en kriminalitet, som er et led i en optræpning af en bandekonflikt. Tidligere kunne man få en hårdere straf, hvis man begik en forbrydelse som led i en bandekonflikt. Nu skal det så også være, hvis det medvirker til optræpningen af en bandekonflikt. Man har øh, skærpet... Øh, nogle bestemmelser om våbenlovgivningen. Dengang vedtog man faktisk også i aftalen at have frit lejde, så der kunne afleveres våben over hele Danmark. Det talte vi meget om i Forsøger, man kan huske det. Ja. Der kom også rigtig mange våben ind, men Dan Bjergaard, du foreså, at det nok ikke var så meget bandernes våben, man fik ind. Ja. Det... Havde du også ret der? Ja, jeg tror... Jeg, jeg, jeg, jeg, nævnte vi ikke også, faktisk... Det var en af dem, vi jo rent faktisk fulgte op på, at øh, der, der blandt andet kom nogle antikke våben, der blev afleveret. Så... Præcis. Det tror jeg ikke var for banderne. Ja. Øhm, det blev gjort lettere at, at forbyde ophold i bestemte ejendomme, og, øh, og så skærpe straffen for at, øh, at gøre det alligevel, hvis man har fået sådan et forbud. Øhm, man begrænsede mulighederne for at betøge, øh, i fængslerne, hvis indsatte har relationer til grupper, der er i konflikt. Øhm, man kunne i, i højere grad øh, over, øh, overvære besøg og optage og påhøre og, aflydes, og så videre osv. for indsatte, som havde relation til andrene. Uh, jeg kunne blive ved. Øh, der var nogle muligheder for kommunerne for at forbyde, at en ejendom, øh, ejendom kunne bruges til bestemte grupper. Der var, øh, det var noget med planloven, som også øh, talte om en ejers forpligtelse til at oplyse, hvem der bruger en ejendom. Og så videre, og så videre, og så videre. Noget af det her er først trådt i kraft her per 1. juli. Og en hel del af de forslag, der lå i pakken, handlede om den forebyggende indsats, om at styrke, undersøge, hvordan man forbedrer exit programmer, hvordan man forebygger, at unge overhovedet kommer ind i de her bander, og så videre. Kan I komme op med nogle nye lov? Hvis de, altså nu sidder de der politikere inde på nu skal de komme op med noget nyt, som kan stoppe bandekonflikten. Hvad skal I finde på? Altså, jeg, jeg synes jo helt grundlæggende, at man skulle se på mulighederne for at kunne gå mere målrettet efter øh, bagmændene i de her bander, altså de ledende figurer. Øh, vi ser det jo nu her, hvor de, de skudderier, der er, jamen det er nogle, øh, nogle helt unge øh, mennesker, virker det til på to på en med en pistol, som er ude og lave et eller andet øh, mere eller mindre frivilligt øh, skudattentat. og der sidder nogle, nogle ældre bandemedlemmer og trækker i trådene og... En, en, en, en måde, hvor man kunne ramme dem på, det, det kunne jo være lidt af, man, man kender det fra USA, hvor de har den her RICO Act, altså hvor man siger, man kigger ikke på, øh, på sådan på, om det er en bandegruppering, men man kigger på, at det øh, nogle personer i, i, et andet, i en eller anden øh, organisation, der laver noget, noget kriminalitet, og hvis den kriminalitet har en vis art, og man kan se det over en, en, en vis periode, jamen så kan man blandt andet gå ind og ramme nogle af dem, man, man siger er, er bagmænd i det. Det er noget af det, man har brugt til for eksempel at og få, øh, få nogle af de her mafia-bagmænd øh, sat bag trammer i Jo, ja, og, og de store øh, øh, kriminelle rockergrupper også, ikke? Ja, og, det, og det, er jo sådan, det er jo sådan lidt en, en klassiker, når, når man ser film og sådan noget, så, så er det altså det, de frygter, sådan, noget, oh, the RICO Act, ikke? Og, og hvis, ja, og vi kommer op i nogle andre straframmer. Ja, og, og hvis man kunne lave, altså fordi helt, helt grundlæggende, så synes jeg også, at der, der er noget lidt mærkeligt i det der med, at man, at man laver sådan bandepakker, og det skal være altså det må jo være ens for alle, at det er kriminalitet, man straffer. Men det er jo også kun kriminaliteten, politiet efter... Altså, det er jo det, politiet skal efterforske. Det handler om... Det, det er også den her absurditet i, at det er jo ulovligt at rende rundt og skyde andre mennesker. Så skal man gøre det ulovligt med ulovligt på, på en anden måde. Altså, det bliver jo noget underligt. Ja, og, men også fordi... At vi har, jeg tror også, at vi har talt om det før her i programmet, det her med, at man... Øh, jo, der, der er jo mange sådan, strukturer og grupperinger, som ikke er registreret som, som bandemedlemmer, men som render rundt og laver præcis den samme kriminalitet, og, og i nogle tilfælde laver de noget, der er endnu værre. Og, og skal de så ikke have samme straf for at tage ud og, og for eksempel likvidere en anden? Det, det skal man efter, efter min mening. Og, og det er uagtigt, om man har en bestemt trøje eller vest eller et eller andet på, så, så må det være forbrydelsen, man straffer. Altså, jeg har også en skør idé til, hvordan man kan stoppe sådan en konflikt, når den opstår. Uh, en, af, en af mine idéer, som jeg også har delt med Trine Bramsen og, og, og Papen, når jeg fanger og, ham her og der, det er, at det er, at når der er en konflikt, der, der eskalerer ud i, i en bydel, så uh, den politi, der har den distrikt, de, de burde få nogle procent del af andre distrikters betjente ind, fordi jeg har jo altid sagt, at man skal jo stresse de her øh, mennesker, når de er i en konflikt, og der ved jeg jo godt, at politiet har jo ikke så meget mandskab, så man låner af de andre, så man kan mansopdække de her mennesker, der er i konflikten, så de ikke har mulighed for at gå ud. Men gør man ikke det allerede? Nej, fordi man har jo oppe, og, og den eneste stress du har, det er, når du ser dem. Jeg snakker om, når de går ud af deres hjem, og når de går hjem, at man hele tiden ved, hvor de er, og hele tiden, hver gang de går ind i en kiosk og kommer ud, så tjekker man lige deres nummer, så, så de kan mærke stressen, at de kan ikke de kan ryge sig nogen steder uden at de ved, at der er en politibetjent, der, der under dem i nakken. Og jeg, og jeg er ked af at sige det, men jeg tror på, at det er effekten, der vil stoppe en konflikt lige nu. Men, men det jeg jo også synes, man skal huske, når man sidder med alle de her forslag, og så synes altså, jeg, den her lov, der er blevet lavet og nu skal man lave noget nyt. Det er jo en helt det er for eksempel det der handler om strafskærpelser, og hvilke nogle paragrafer kan man tiltages efter og den slags. eller hvad gør man når nogen er under afsoning eller ud af afsoning og så Det er jo noget som altså med den konflikt der foregår nu, der er jo lang tid til vi når dertil. til. Altså, man skal jo stadigvæk først forbryderne og, og sigte dem og bygge sig ind og sætte dem i retten, før den del af, af bestemmelserne får nogen effekt, at de så kan få en højere straf, fordi man nu har skærpet reglerne, sådan noget. Så det er vel også noget med at have, selvom det er ubehageligt, der bliver skudt ud i gærne, en vis tålmodighed til at se, at, at tingene faktisk kommer til at virke og bliver implementeret, også helt i retssagen. Men du siger jo selv, at, at, at det der, øh, du snakker om for, for sidste år, det var allerede sat i gang her i juni-juli. Ja. Det, altså, det, ja, det er klart, det skal lige have lov til at komme i gang, men, men man kan jo ikke sidde og vente på, at en konflikt slutter jo. Der synes jeg bare, at man skal have nogle redskaber, der bare står klar til, at, at de her mennesker, de ved, at hvis de begynder at gå rundt og skyde på gaderne, jamen så bliver de mandsopdækket så hurtigt, at, at de ikke engang kan gå ud og skyde igen dagen efter, fordi så ved man bare alt, hvad de laver jo. Men, men problemet ved det, og det, det, det, det tror jeg sådan er helt grundlæggende, det er, at, at man også tænker på, og det skal politikerne jo også tænke over, at det her bandemiljø, det, det er der altid, ikke? Og der, vi, nu har vi siddet her, vi har siddet her i, i to år, vi har snakket næsten om bandekammeritet hver evig eneste gang, og, og nu her så har der været en, en konflikt hen over sommeren, hvor det er, det er fuldstændig gået amok, og alle medier har snakket bander og bander og bander, og politiet har afsat ressourcer til det og sådan noget, og så er der masser af fokus på det. Men, men de her øh, kriminelle, de er jo også bandemedlemmer. Alle de andre, altså... Øh, de der over... Når der ikke er krig. Bandekrig, det er sådan en lille bitte, bitte procentdel af det at, at være i de her bander, det, det ved Nedim også, og i, i de perioder, hvor at de ikke er i krig, jamen det er der, hvor de tjener masser af penge, det er der, hvor de lever godt, det er der, hvor de opruster til at kunne lave de her bandekrig, og desværre så har vi jo set, og det har vi også snakket om her i programmet, at når det er, der så ikke er fokus på dem, jamen så lige pludselig så nedlægger man nogle afdelinger i Københavns politi, hvor at så skulle de efterforske IT, kriminalitet og alt muligt andet. Og så kommer de lige pludselig hjem, så kan man ikke forstå, at det hele eksploderer mellem hænderne på en. Fordi man ikke har den der nære følelse med, hvad der foregår i miljøet. Ja, og det kan man godt altså lide med. Men problemet er så bare, når man skal tage her sager, så er bandemiljøet så dynamisk. Så hvis ikke du har nogle betjente, der går i det her miljø hver evig en til dag og snakker med dem her og vender lommer på dem og øh, finder ud af, at de her to, de kan måske ikke sammen, men det, der foregår alle mulige intriger og øh, frisører snak og hvad ved jeg i det her bandemiljø. Og hvis ikke man har betjente, der følger med i det. 24-7, jamen så, så er man så langt bagefter. Øh, altså, de her bandemedlemmer, de, de er bandemedlemmer 24 timer i, i døgnet. Øh, det er politiet ikke. De er det, når de bare arbejder, så går de hjem. Og hvis ikke der er nogen, der, der er der hele tiden, jamen så, så, så kommer vi bagefter. Så kan man godt snakke om alt det, der sker, når de skyder, og det, der, der kan man kun gøre så meget, fordi uanset hvor meget politi du sætter ud på Nørrebro... Når der er sådan to grupperinger, der gerne vil skyde på hinanden, og ingen af dem gider tale med politiet, så skal de nok, de skal nok finde en, en mulighed for at skyde, og det, har, det, har vi også, det er heller ikke noget nyt. Det har vi også set tidligere med, med de der bandekonflikter. Der var blandt andet dengang med, med Blågårdsplads og Værebro, hvor politiet, det var massivt plaster til inde på øh, omkring Blokkersplads. Du kunne ikke skyde den. ind. Man skete der så? Jamen, så rykkede skyderierne ud. Så skød de op i Nordsjælland, så skød de ud på Vestegnen. De, de skal nok finde en måde at skyde efter hinanden. Så, så. Men, men, men det ville de jo ikke gøre, Dan, hvis det var at, de vidste, hvis vidste, at hver en af deres medlemmer var opdækket af nogle betjente. Jeg ved godt, det lyder sindssygt, men altså, det er bare en skør idé, som jeg tror vil virke. Og, og så er det lige meget om det er inde på bloggersplads eller øh, op i Nordsjælland, så længe det er der. Så, så vil de ikke gå ud og skyde. Altså, man man jo ikke dum dummer tage en pistol i hånden, og så ved, at når du går ud af din lejlighed, så kommer der en til at sige, hey her, så må jeg lige tjekke din lomme. Nej, nej, nej, men, men, men du ved det så godt som jeg ved, at, at de her bandemænd, de skal nok finde en måde at få afregnet på, og så får de nogle andre til det, eller så bliver det, øh, så får de øh, en eller anden, de afpreser til, nu skal du ud og lave et skyderi, eller nu skal du gøre. Altså, de, de, i forvejen gør de jo, at de ledende medlemmer gør jo alt for at og, og, og holde at vaske, sig på Og afstand. holde sig på afstand og vaske deres ind af det her, så, så det tror men, jeg. Men det er vel også noget med, at. at øh... Altså, jeg, jeg, indimellem, når, når diskussionen om det her pågår, og uh, det har aldrig set lignende, og det er det værste nogensinde, og hvor det uddansk og nyt og alt muligt, så, så er jeg jo kedeligt gammel, at jeg tænker, Nå, okay, men hvad, så, hvad var det så, Jynke foretog sig ude på Amager i 84? Altså, i, i midten af 90'erne, der skød de med panserværendsraketter, øh, og der har også været sager om både dysekanoner og voldsom knivsteri, dobbeltdrabmer her og der. De her konflikter mellem øh, grupper af en eller anden kriminel karakter er jo foregået altid. Jeg hørte en, en gammel politimand tale om, at øh, jamen, i gamle, gamle dage, så var det, så var det smuglerne og sortbørshegne, der stak en ned i København. Det foregår vel altid? Jo, det foregår altid, og så kan man sige, øh, hvis vi kigger tilbage til noget af det, som vi måske alle sammen kan huske, hvis vi gør os lidt med den her konflikt, der var med, med plads og Helsingles, det var altså på et, et, et niveau, hvor de her attentater, de var, de var altså meget mere velkoordineret, end det vi ser i dag. Altså, du, har, du har jo selv skrevet en, en bog om det, hvor øh, det var med afledningsmanøvrer og øh, folk, der kørte rundt med par røkker inde på plads og skød, og, man... og, og faktisk dengang, der var det, jo, altså, det var jo så vildt, så når for eksempel rockerne var inde og skød på plads, når de lavede sådan en attentat, så blev du sgu tilbage. Med det samme. Altså, det, men, var, men, det var det, var, det, sådan, det, det er vildt. jo ligesom at spille skak. Hvis du spiller imod en, der er dårlig, så gør du dig selv dårlig. Men hvis du spiller mod en, der er god, ligesom HR'erne, ved vi jo godt, er jo topkvalitet derinde for miljøet, ikke? Så hvis du er op mod nogen som HR, bliver du også nødt til at prøve at komme derop, jo. Så det er jo det ligesom... Altså, det er jo... Det du ved jo godt, at du er op imod nogen, der koordinerer deres angreb, så bliver du også nødt til, for de ved alle de steder, de færdes. Men, men, det er jo noget, Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, fordi vores tid løber. Jeg kunne godt tænke mig at spørge om en enkelt ting. Undervejs i den her sommerdiskussion af det, så kom der en udmelding fra Københavnspolitik, at man opfordrede unge mænd øh, i Københavnsområdet til at være opmærksom på, hvor de og så, så videre, at det, man skulle være opmærksom på det. synes jeg også er latterligt. Prøv nu at høre, er det spor anderledes, end når vi siger til øh, teenagepiger, at øh, det er en god idé, de føles hjemme, når de har været i byen? Eller at man lige måske er opmærksom på, hvilket noget tøj man har på, alt efter hvor man skal hen og fest. Jeg ved godt, man siger, på, det må man ikke sige. Men man har jo lov at tænke sig om. Jo, jo, men den er erklæring, at politiet siger, at, at øh, høre, man... alle unge mennesker på 24 op til 30 skal tænke over, hvor de går i København. Var det ikke Altså blev ja. den ikke spundet lige lovligt? Var det ikke dybest set bare sund fornuft at sige, at, at man skal passe på det, sig man, selv? Det, det man så kunne undre sig over, det var, at de så ikke gik hele vejen og sagde, at uh, du, hvis du er... Hvad hedder det? Anden generations, tredje generations, ikke etnisk dansker, og går rundt i noget specielt tøj, så skal du se det om. Altså, jeg, jeg så et meget sjovt interview på, på TV2 News, tror jeg det var, hvor en, en, en, en dansk, jeg beskyldte dem til at være gymnasieelev med, med store briller og øh, pæn og nydelig ung mand, som nu var rigtig bange for at gå ned og hente pizza. Øh, og, og der kan man sige, det er, det var nok, ikke ham, de det, det er nok ikke ham, Københavns politi hentyder til, når de går ud og siger det her en allersidste ting, som jeg håber, vi kan nå. Der opstod pludselig en diskussion, fordi ham, som er leder af LTF, han blev anholdt og fængslet øhm, for trusler mod politifolk. Det var en episode, der var sket ude på Nørrebro, og mandens forsvarsadvokat, advokat Michael Jo har siden været ude at sige, at det påfaldende, at man har en episode, hvor der bliver sagt de her trusler, så går der en rumtid, så, øh, så udtaler Søren Pabe sig her på kanalen om, at den fyr vil han da også gerne have løsset ud af, af landet. Og dagen efter bliver han så anholdt og sigtet for de her øh, trusler. Dan Bjergård, er der noget usædvanligt i, at politiet ikke anholder en mand på stedet. Hvis man står i en situation, så kommer nogle trusler, at man så ikke anholder ham med det samme og sigter ham for det. Ja, altså det, det vil jeg sige, det vil man jo øh, normalt gøre. Normalt så vil man formentlig hverken øh, anholde eller varteksfængsle på, øh, på de der trusler. Det, man jo er nødt til at se det her lyset af, det er på baggrund af, hvem det er, der siger det. Og det er jo også derfor, at øh, og som anklæren siger, at, at Grunden til, at man kører den her sag, det er, fordi at det er en leder fra, fra LCF, der siger det. Og, og der kan jo godt være noget politipersonale, der står ud på stedet, som, som egentlig ikke er, er klar over det, på, de, på de høje linjer, hvad der, er, der foregår. Nej, det kan vel det være et spørgsmål, om man på stedet tænker, vi skal ikke optrappe det, der foregår, vi er i gang med noget andet, vi skal ikke ligesom, lave mere ballade og så at man bagefter finder ud af, hvornår var det det her, det handlede om, var det ham, der gjorde det, så har det en anden karakter. Ja, det, altså jeg, jeg, jeg tror mere, at det er det, det sidste, som, som der er sket i, i, i det her tilfælde. Men det, det er, det er ufatteligt spændende at, at se, hvad der sker med den sag. Også med den sag. Så det er en af dem, vi lover hinanden at vende tilbage til. Nu er vores tid nemlig gået. I studiet var Nedim Yassar, Dan Bjergård, mit navn er Marie-Louise Toxvi og ja, vi er her igen om nu.